Дзищав відеофон. Пані Моріс натисла на зелену кнопку і засвітився екран. «Здрастуй, Гелен», – привіталася вона. Е, «Здрастуй, Мері. Як справи у Нью-Йорку?» «Добре. А в Скрентоні? Ти ніби якась змарніла. І ти? Сама знаєш, діти, весь час плутаються під ногами». Пані Моріс зітхнула. Хе, ось і моя мишка теж. У них тут вторгнення!» Гелен розсміялася. «Ваші малюки теж захопилися цією грою?» «О, господи, так! А завтра всі схибнуться на якихось головоломках або механічних класах. Невже ми у 48-му були такими ж нестерпними?» Ха. Ми були ще гіршими, гралися у японців, нацистів, і я дивуюсь, як мої батьки мене тоді терпіли. Просто дівчисько шибеник. Батьки звикають пропускати все повз вуха. Мовчанка. Що сталося, Мері? Пані Моріс стояла, напівзаплющивши очі, і повільно, задумливо облизувала вуста. «Га?» – здригнулася вона. «Так, нічого. Просто подумала про все це. Про те, щоб пропускати повз вуха і взагалі. А, дурниці, то про що ми балакали?» «Ах, мій Тім просто прилип до якогось хлопчика на ім'я Дріл. Так його, здається, звати. Ха, певне, це в них дійсно якась нова модна гра. Моя мишка?» Теж захопилася цим дрілом. Отже й не думала, що аж до Нью-Йорка дійшло. Либонь передається від одного до іншого. Це якась пошесть. Я щойно розмовляла з Жозефіною. Вона каже, що її діти теж схибнулися на цій новій грі. А це ж Бостон. Всю країну охопило. Цієї миті до кухні забігла мишка, аби напитися води. Пані Моріс озирнулась. «Ну, як справи?» «Майже все готове», – відповіла мишка, сьорбаючи воду. «Чудово! А це що таке?» «Це така іграшка», – відказала мишка. «Дивись!» На пружинці висіла кулька. Мишка кинула кульку, і пружинка розтяглася до кінця, і... кулька щезла. «Бачила?» Запитала мишка: "Гопля?" Вона зігнула палець, і кулька знову опинилася в її руці. Мишка замкнула пружинку. "Ану ж бо ще", попросила мати. "Не можу. О 5-й по обіді вторгнення. Бувай." Мишка вибігла, клацаючи своєю новою іграшкою. З екрана сміялася Гелен. "Митім «Сьогодні вранці приніс до стоту таку саму іграшку. Я хотіла подивитись, як вона працює, але тім на відріз відмовився показати. Потім я спробувала сама, але у мене нічого не вийшло». «Ти несприйнятлива», – сказала пані Моріс. «Що? А, нічого. Просто я подумала про інше». «Слухай, ти щось хотіла, Гелен?» «Так, так, я хотіла запитати. Скажи, а як ти готуєш оті тістечка чорні з білим такі?» Поволі спливав час. День згасав. Сонце опускалося у мирному блакитному небі. На зелені галявини лягали довгі тіні. Проте сміх дітей та галас... Не вщухали. Якась дівчинка, плачучи, раптом кинулася бігти. Пані Моріс вийшла на ганок. «А хто це плакав, мишенятко? Це часом не Пеггі Енн?» Мишка схилилася до трояндового куща. ж, вона боягузка. Ми з нею більше не граємося. Вона надто велика, мабуть, раптом подорослішала». Ага. І чому ж вона плакала? А, дурниці, відповідай як слід, а то зараз же підеш до хати. Мишка крутнулася, перелякана і зла. Я не можу зараз. Ось ось почнеться. Я, я більше не буду. Пробач мені. Ти набила PGN. Ні, слово честі ні. Запитай її сама. Це тому, що вона, ну, ну вона просто боягузка. Відбігло декілька дітей. Вони щільно оточили мишку, заклопотано набурмосивши чоло. Вона щось робила з ложками і чотирикутною спорудою з молотків і труб. «Ось сюди і ще сюди!» – бурмотіла собі підніс мишка, не обертаючись до матері. «Що там трапилося?» – запитала пані Моріс. «Дріл застряг! На півдорозі!» «Нам би тільки його витягти, а далі буде легше. За ними решта пройдуть. Може допомогти? Ні-ні, дякую. Я сама. Гаразд. Я покличу тебе за півгодини години вмиватися. Я вже втомилася, дивлячись на вас». Пані Моріс пішла у дім, сіла в крісло і відсорбнула ковток напою з неповної склянки. Автоматичне крісло почало масажувати їй спину Діти, діти, у них все перемішалося І любов, і ненависть Ось зараз дитина тебе любить, а за секунду вже ненавидить Дивний народ ці діти Чи вони коли-небудь забувають? Чи прощають вони потиличники, різкі слова Примушування робити те, що їм не подобається? «Хто зна? Можливо, нічого не забувається і не прощається тим, хто має над тобою владу? Великим, тямущим і непохитним диктаторам?» Спливав час. На дворі раптом запала дивна, напружена тиша, неначе вулиця чогось очікувала. П'ята година. Десь у будинку притишено мелодійно проспівав годинник. «П'ять годин, п'ять годин, всі готові як один!» І замовк. «Призначена година!» Пані Моріс тихенько засміялася. «Час вторгнення настав!» По гравійній доріжці біля дому зашаруділи шини. Приїхав чоловік. Пані Моріс усміхнулася. Її чоловік виліз з машини, замкнув дверцята, гукнув мишку, котра все ще поралася біля своєї роботи. Проте дитина навіть не повернула голови. Він засміявся, трохи постояв, дивлячись на зосереджених дітей а потім зійшов на ганок. «Добрий вечір, Люба!» «Добрий вечір, Генрі!» Вона випросталася в кріслі і прислухалась. Діти мовчали. Все тихо. Надто тихо. Чоловік вибив люльку і знову натоптав її тютюном. «Чудовий сьогодні день! Живеш і радієш!» — Що це? — запитав Генрі. — Не знаю. Вона схопилася на ноги. Очі її округлилися. Хотіла щось сказати і не сказала. Смішно. Це нерви. — Діти там нічого не накоять? — запитала вона. — Може, вони затіяли щось небезпечне? — Та ні, у них там лише... Труби, виделки, ложки, молотки. А що? І ніяких електричних приладів? Ні-ні, нічого такого, відповів Генрі. Я глянув. Вона пішла на кухню. Дзищання тривало. Мені все-таки, здається, варто, аби вони закінчували. Вже початок шостої. Скажи їм, вона примружилася. Скажи їм, нехай відкладуть вторгнення на завтра, аби з понеділка. Звищання Дз... поголоснішало. Що вони там роблять? Піду і справді гляну. Раптом пролунав вибух. Глухо застогнавши, весь будинок здригнувся. На інших подвір'ях на інших вулицях також канонадою пролунали вибухи. Ані Моріс раптом відчайдушно закричала: "Нагору, нагору!" Вона не думала і не розмірковувала. Можливо, вона щось узріла краєчком ока, може вчула незнайомий запах чи незвичайний звук, проте сперечатися з Генрі Переконувати його часу не було. Хай собі думає, що завгодно, нехай вважає, що вона збожеволіла. Нехай. Голосно вигукнувши ще один раз, вона кинулася на гору сходами. Не розуміючи, чого вона прагне, Генрі побіг слідом. На горище, на горище. кричала вона. Це там. Звичайно ж, це були хитрощі. Вони не вельми мудрі, але. Як інакше примусити його швидше вилізти на горище, аби лишень встигнути? О, Господи! На дворі пролунав іще один потужний вибух. Діти радісно загорлали, ніби для них влаштували чудовий фейерверк. «Це не на горищі!» – крикнув Генрі. «Це на подвір'ї!» «Ні, ні!» Вона хрипіла, задихалася і намагалася відчинити двері «Зараз побачиш, Мершій! Мершій, я покажу тобі!» Нарешті вони вдерлися на горище Мері зачинила двері, крутнула ключем, витягла його і жбурнула в закуток У якийсь мотлох, що лежав там купою І тут, захлинаючись, почала йому все розповідати вона не могла більше стримуватись. Назовні вихлюпнулися всі її підсвідомі страхи, підозри, усе те, що впродовж дня накопичувалося у ній і бродило немов Прага. Вона потоком вихлюпнула на нього всі дрібні відкриття, знахідки і здогади, котрі тривожили її від самого ранку. Ті, що вона так мудро і тверезо та розсудливо спростовувала – та відкидала. Тепер вони вибухнули у ній і приголомшили її саму. Ось! Ось! Вона схлипувала, прихилившись до дверей. Тут, тут нам нічого не загрожує, принаймні до вечора. Може, нам і пощастить вибратися звідси? Може, нам пощастить втекти. Через малу паузу незрозумілого мовчання вибухнув тепер уже Генрі. Проте з іншої причини. Ти що, з глузду з'їхала? Якого дідька, ти закинула ключ? Що все це означає, Люба моя? Нехай так. Нехай я з'їхала з глузду. Якщо тобі так легше, нехай так і буде, тільки... Лишайся тут, біля мене. Хотів би я знати, як тепер нам звідси вибратися. Тихіше, тихіше. Вони почують. О, господи, вони знайдуть нас. Десь внизу почувся мишчин голос. Генрі замовк. Внизу гуло, сичало, верещало і хихикало. Настирливо, тривожно і неугавно дзищав сигнал відеофону. «Може, це Гелен мене викликає?» – подумала пані Моріс. «Може, вона хоче сказати мені саме те, про що я сама здогадалася?» Будинком почулася чиясь хода. «Важка хода!» Хто? «Хто? насмілився вдертися в мій дім?» Гнівно закричав Генрі «Хто там тупотить?» Важкий тупіт Двадцять, тридцять, сорок, п'ятдесят парніг П'ятдесят чоловік у домі Щось гуде Хихикають діти «Сюди!» кричить знизу мишка Хто там? загорлав Генрі. Хто там внизу, га? Тихо, тихо. Ні, ні. Майже непритомнюючи від страху, дружина вчепилася в нього і благала. Мовчи. Мовчи, може вони підуть геть. Мамцю, це їх кличе мишка. Татусю, Тиша. Ви де?» Важка хода Важка, страшенно важка хода Вгору сходами Це мишка їх веде «Мамусю!» Непевне мовчання «Татку!» Гудіння – хода наближається до сходів, що ведуть на горище, а попереду вчуваються легкі кроки мишки. На горищі батько і мати мовчки пригорнулися одне до одного, їх проймає дрожь, електричне дзищання – Крізь шпарину під дверима зненацька блиснуло дивне, холодне блакитне світло. Різкий незнайомий запах. Чужий запах. І раптом чужий, нетерплячий голос їх мишки. Нарешті все це пройняло і Генрі Морріса. Він стояв поряд із дружиною у похмурій тиші І його почало трусити «Мамцю! Татку!» Хода Ближче Неголосне дзищання І плавиться замок на горичних дверях Двері навстіж Мишка зазирає всередину а за нею бованіють високі і млисті сині тіні. Цур цура, і я знайшла, промовляє мишка і поступається місцем тіня. Рей Бредбері призначена година читав. Руслан Алексію. Дякую, що прослухали це чудове оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і напишіть декілька коментарів. Також у мене діє телеграм-канал студії. Підписуйтесь і на нього. Підтримайте вихід нових творів на цьому каналі. Посилання на картку Монобанку та Патреон у описі до відео. Українізуємо цей світ! Віримо у Збройні Сили України, думаємо, читаємо та розмовляємо українською, і ми з вами обов'язково переможемо. Почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!